أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يؤمنون بالآخرة بالآخرة لا يسمعون الملائكة تسميعاً دا زجر ده په مشرکانو او د عرب باندې اورد ده د دیپ او بت پرستای باندې الله فرمایي یقینا کسان لا یومنون بالاخره چې اغه ایمان په آخرت نه لري د اللہ د پیغمبرانو تکذیب کای پاخرات پا باندې ایمان لري نو ددی ایمان نلرل دوج دمر جرأت کای جیو غلط او کدا او غلط افال او غلطی خبره آغت خلین او باز او با غلط خبرو کی یو غلط خبر واقعدا آمد لا یسمون الملائکه تا چې د نمونه ورکی ملائکو ته تسمیته لونسا نمونه د جنکو ندی به الملائکه د بنات الله دا ملائکه د الله لړې دی او دا جنکه ندی نګور الله جل جلاله منزه دی د اولادنه الله اولاد ته محتاج نه دی به یو غلط خبر دا کول چې الله لپی جنہ کې غرزولې حالان کې الله دا اولاد نه منزه ده اځو م غلطه گيده دا چې تسمیہ او نوم به د ملائکوت د جنہ کو ورکوي دا جنہ کې دی نو دا اځو م غلطه گيده چې ملائکی جنہ کې دی نتاځ تمه پرون ویلو چې جنہ کولی باندې سهلم مراد پکار دی او دا اللہ لولا دی نو پدی باندیم سا علم پکار دے نو دی تا دتی سا علم دے نو تا پیغمبر را غلد دے نبارکی نو دی سرس کتاب شتا بس دا دے یو خوایش نفس یو غلط زون او غلط گمان دے پا اللہ طلابان دے آده ملکو جی نکوال نو دی آغا ٹیم کی حضیرو چې پرشتے پیدا که دے آو نو دی تا خبر ورکل دے نو دی سرسا علم شتا الله پرمای و مالهم به من علم نشته په دې باندې دې علم نه د جانب د الله نه د جانب د پیغمبر نه نه د اساس عقل په مضبوط دلالت کوي س دلیل په دې باندې دې سرهښتا دلیل نشته بلکې دلیل هو په دې قائم دي چې الله د اولاد نه او د خزنه منزه دي نښ ته ضرورت ششته او نې بچې ته ضرورت ششته او دلیل هو په دیبان نې قایم دی چې پرشتشته ده د الله بندگان دي لا ی عسونه اما مرحم فونه ما یومرون د الله نه پرومان نه کې الله چې تهڅکم کوي یاغ کوي نود سره اس دلیل نشته نود دس اتباقیې په دی کېده کې الله پر من یت بیعونه د اعتبانه کوې په دی کېده کې اللهون نه. مګر د ګمان اتبا کې صرف اغزن پاسدې په بنیا د خیالات دي داغه اتبا کې او په بنیا د خیالات دا د حق نه اس نشي د پکولې دا حق نشي د پکولې ان ظن یقینا ظن باطل چ دي او په بنیا د خیالات چې دی لا یو من الحق دا نشي د پکولې حق لرچې د الله وحدانيت دي شيپاری کی یقین مطلوب ده یقین شه ده دانش د په کول حق لره او شی ان برابر هم شی ان برابر هم زکه حق کی یقین پکار ده دلائل کوي پکار دي او ځنچ ده خو خیال له غلط ګمان دي نو دانش د په کول د حق نه اس شي ورپسی اللہ پرمایی چی کل دی پدی خبر باندی دی پا غلط و عقیده باندی دی او بے بنیاد خیالاتو باندی دی او نور سرس علمشتا او پدی پسی ان دیدی نو فعار دعا من تولا ای پیغمبر تی اعراضو کان دا آگا چانا تولا چی آگا علی دی دا حق نالی دل دی دا یکی نیشی د الله دا وحدانیت نالی دل او سره بے بنیاد خیال پسی روان دی ننب سوایش پر روان دے کوي علم پرخه دے نو دد نو واळेगा فعار ضمان تو الله تو واळेगा د اگچانه چاळे دلیده ان ذکر نادو ذکر زمون نه د قران زمون نه قران هغه نه دی کنی کینی دلیل پای کی د الله وحدانیت ذکر دے پای کی قیمتی علوم ذکر دی د الله توحید ذکر دے لکه دا کم قران ندی اراس کې وګومان پسه کم خلق روان دي دې بنیا د خیال پز روان دي دا غي نه واړي گا ولې ولم يريد الا الحياه الدنیا زکه د اراده نه دا, دا کړي مگر د ژوند د دنیا لوک کاپرانو ااو چې کم خلق یعنی د قران اتباع نه کینو دا مقصود صرف دنیایي الله پرمحي د دې مقصود او غرض صرف دنیا ده خبر ده دا اندل دایت دا چده د دا انسان ټول دا رومدار او ټول او ټول صلاحیت او طاقت او ور او شو چېغه په دنیا باندې خرچ کدل دا د کاپیر شو ده لکه د مومن د پاراسه خرت دی دغ به ټول سو پ دغه ټول طاقت او قوت د مومن دا به په دنیا بندې نه لږې دا به سررف به طور ضرورت کوي نورزیات کوتونونه تاقونه وختونه سوچونه پیسې مال دا به د آخرت دپاره لي الله پرمای د تی نه وله زکه د دې سوچ هغه صرف د دنیا لپاره دی د دې اراده هغه صرف د دنیا لپاره ده د دې ټول سوچ او فکر هغه صرف د دنیایي معاش نه ولم یرید الا الحیات الدنیا د اراده نه د کړي مگر صرف د ژوند دنیاوی او الله پرمای ذالک مبلعهم من العلم ذالک د طلب د دنیا مبلعهم دا منتها ده د دې دا من العلم د علم د دید علم منتها او د دید علم اخری ایت او مقصود اغه صرف د طلب د دنیا لري دی د دیدی انتہی ټارګټ انتہی مقصود ده بعضو مؤمنو مومن, مومن داغه د علوم مقصود دا کوشش او طاقت او د علم دا غیر ټول مقصود اغه اخرت وی داغه اراده اخرت ترپ ته وی علوم د اخرت ته دا ټول کوشین شنو د اخرت لپاره ذالک دا طلب د دنیا چي د مبلغ هم دا منتهه دي د زید رسیدو د دي انتها دا من العلم د علمنا ان ربك هو عالم بمن ضل عن سبیلی. او یقینا پیغمبر است عرب چي ده هو عالم وړ خپو ده بمن پا چا باندي ضل عن سبيله چا گمرا شيوي د لارې د الله تعالی نه نو او وه او الک کاله تلا چې ډیر خپ دی په من په باندې احتت ده چا په روان دی نوواړو باندې الله تلا پوه دی چې کممغلت روان دی د الله د لارې نه اړیدلی د ګمره شوي د پاغ باندې الله ډیر خپی دی او چې کمم هدایت والله د پاغ باندې الله تلا ډیر خپ دی نو چې کمم هدایت والله د الله پ پوه دی مانا دا شو الله تعلا باغ ته د حیریت سرات ورکئ او اغه غبه ہدایت باندې چلی او چې کم باندې گمراه غبه باندې پوی د نو سم مطلب الله تعالی بوته سزا ورکي او داغي بدله بوته ورکي دنیا کې به الله تعالی عذابونه او اخرت کې به قبر اخرت اغي کې به او تعالی الله تعالی سزا ورکي بدوار الله پوی وللله ما فسموات و ما فلل ولله خاص لال پر ما چې دې آسمانونه کې وا ما في الارض چې دې بزمکوږي ټول الله دی, دی الله پیدا کړی دی دا الله تصرف کوي چليږي دا الله طاقت بكي چليږي دا الله دیمو ها قوت او طاقت او تصرف په کې دا الله چليږي دګ شک نشتا الله مالک دے دے دے دی دې قزمو کوګي دی او آسمانونو کې دی نجاره زدا الله جل جلاله ودی الله فرمای نتیجه بداسي ليزي الذین اساو بما عملو لی یجی بدلب ورکی آ کسان او تا اساو چې ګنده عملي کړی دي شرک کړه دے ګومان باندې چلے دي له دې عبادت یې کړی دي خدای له بچی ثابت کړی دي اساو شرک کړه دے نکار عملي کړی دي بما عملو لی یجی هغه سره متعلق دی نو بدلب ورکی ما د هغه اعمالو عملو چې د دنیا کې کړی دي ویجی او بدلب ورکی الله تعالی الذین احسنوا تحسنوا چی غی احسانات کړی <کردی> دي احسانات د چا سره کړی د مخلوق سره احسانات مخلوق سره احسانات کول د غرانګیزان سره احسان غداله انسان خپل عمل کې اخلاص پیدا کړي دا الله په دین باندې او چلےږي نو احسن وهي استعمال کړی دي اعمالو کې اخلاص پیدا کړي د مخلوقات سره احسانات کړی دي نو غی تب الله جزاور کې بالحسنہ په ښه حالت سره رب الحسنه معنا بالحاله الحسنه په هيسته حالت سره په دنیا او اخرته دنیا کې هم او اخرت کې هم اخرت کې به معت الله حالت ایسته جو او دا غرنګي دنیا کې مامل الله خيسته حالت ور کې اخرت کې به مع الله او په کې د ټولو بهترین خيسته حالت او حسنه چې دا هغه د الله رضا او د الله جنت ته الله بو تخپل رضام نصیب کې اغبل جنت بوتم نصیب کی ورپسې الله تعالی فرمای الذین احسنوا محسنین سوک دې دا ورپسې د محسنین وصیت ده الله فرمای الذین يجتنبون کبائر الاسم محسنین هغه کسان اند چې هغه ځان بچکی د غټو ګناونه نه اټ ګنا څخه الله کزنا شراب سکل شو قتل شو د غټ ګناونې ځان ساتي د غټو ګناونونه نو الذین يجتنبون کبائر الاسم زنساتی د غټو گناونونه ول فواحش او پواحش ما پوهشه من کبائر چې کوم ناکار گناون دي په حش گناون دي د شرم گاون سره تعلق ساتینو هغه ته مراد دي ناکار گناونه او بعضي وی پواحش نه مراد کبائر عقل دي چې کوم کباحت عقل ترازی لکه زنا شو سړی ته په ناکار شه دي غلا شوانا کار شرعی او زګرنګي د کبائر الاسم نه کبائر الشرعيه او بعده ول پواحش نه مراد عقلي ګناونه یا کبائر الاسم چې کوم غټ غټ ګناونه دي آ کوي سره تعلق ساتي او د امور سره تعلق ساتي او بهر هله کبائر الاسم غټ ګناونه نه پواحش ناکار ګناونه الا لَمَم مگر الله فرمای الا لَمَم مگر نس غیر نو مانا دا شو محسنین جی دی ا گئی د غټو نزان بچکی خو صغیر تی نکیگی نو پتہ ولګید ولګونا انسان د محسنین او د پیرس نه نو واسي آ الا د چی انسان په صغیره باندې اصرار کوي مگر ولګونا د خوده په همیشه اڑم دی دغه بیا ډېر لوی جرم دی ولګونا ولند پات کیږي چې په هغه باندې اصرار عبر د انداله چې پغې باندې همې شوال لکه بد نظرې شوه حرام قتل شو یا د نور شو نور شو غیبت شو چولی شوه چې بدې بندې خو بعضې غډګونهونه ماض کلو او چې وړهګونه باندې ته ااسار کې همهې شوال ل کې مسا بد نظرې شوه نو دا بیا کبیره ګرزی والله پر می د ځان بچکی خوالو خوړوګونه نهتی کې ځکه س غیر چې دي دا مفورتون به تناببل کیر انسان غلط گناونو نزان بچکی والتی کیږي کی چې د عمل کوي یو مزن تر بل مزه پوري لکه حدیث کې رازي نبی له و سلام پرمای اس ولوات الخمس پنځه منځله والجمه الی الجمه او جمعه نه جمعه پوري و رمضان الی رمضان او یو رمضان بل رمضان پوري دا کفارات الی ما بینه دا مسکی کفاره ګرځي والګناونو یو مزنه بل پوري شي یلای ماکی یو جمعی نا بل جمعی موزو که اللہ ماب کی نا یو رمضان نا بیاروستو بل رمضان راشی روجیو نیسی نو اللہ احتلالی ماب کی نو اللہ وی چی والدی نو این رب بکواسی علم آفرا اللہ احتلال پر آخر مغفرت والدی دا والا اللہ احتلال ماب کی پخپل مغفرت سره او غرد چی دی؟ نو داغی دا پر بیاد توبه لازمی دا و هو آلم بیکم اذ انشاکم من الارد الله احتلال پرمائی هو آلم بیکم الله تعلا په تاسو بانډې ډیر په یو عز انشا کوم من ارت پهغ وختې چې الله چېلهجلال جل او تاسو پیدا کول دزمکن نه نو الله ت پته د چې دا انسان ددونه بهګونه کی ورن بیا بیا وزن نهمو کار راونې کې او ګنا به نه تله لويوي چې صرفنی کې و کوئ والله پرم الله مخپرت والله دی تا نه ګنا کېږي اللله پته استاد پیدایش اللہ تا پتا دا پیدایشی طور تا کم زوره تاکی مادد گناه شده تا نه کی اید انشه هو آلم بکم اللہ تاسو بانده دیر خب پویاو اید انشه اکم چې اغا پیدا چی منل پیداکلی د من الاردی نه اسلن آدم علیہ السلام نشورو شوا و اید پا اغا وقتی ماللہ تلا پویا دی انتم چې تاسو اجننتون ما شومان بچی اجننت جمد جنین ده. چکه کم ماشوم کې ډکینو هغه وخت کې وته جنین وی جنین عربی کې بیا چې روزي نو بیا وته سبي الطفل نومونه بدليږي او چې کله کېډکینو هغه ته جنین ویل کېږي الله پرمای هغه ټیم کې ماته پتوا چې تاسو جنین وی ماشومان وی کم دخپل و ماشومان و پیبوتوني امهاتکم د خپل میندو پګېړو کې هم الله تعالی دبطوا تا تا چې تاسو کمزوري تاسو نه به ګنو نه تاسو باندې کم حالات را روانو ټول الله تعالی هغه مخکې نه معلومو نو لہذا چې کله کمزوريشت نو پلاتو زکو انفسکم تاسو د خپل نفسونو پاکه م بیانوي چوځه داسي ما دا کړی دي ما دا کړی دي الله پرمحي تاسو د خپل نفسونو پاکه م بیانوي على سبيل الاعجاب مرادي سړیو چې دا کوم ما دا وکړو ما دا عمل وکړو داسې مګوې اوکي انسان بتوري تحدیز بن نعمت چې الله مل تعالی توفیق راک تلاوت توفیق راکو یا درس ته ناس توفیق راکو تحدیز بن نعمت د الله نعمت ذکر کوي نو خیر دي خدا دې چې زما په شان څوک نشته او زه دا ادا کړو نه کوم الله تعالی پر خپل نفس پاک پاک مګوي وله هو عالم به من تقا زکه الله تعالی ته ډیر خپه ته په هغه چا باندې چې کوم پريزګار دي وله تعلق د زړه سره ساتي نبی علی اسلام پر مې لتقوا ہونا او پزله باندې څوک پوي دي الله تعالی الله پر مې د زړه نه پريزګار دي کې د الله یره موجود ده ده ن نزان بچکول موجوددي د الله تعالی ته پهته پاک پاک پاکمه کوی انلهغناګنه کځان لا یو مینونه بله خیراجیمان نه لورې خیرت بانددي لا یوسممون الملا کته خاامخه نوونه ورکې ملا کوته تضیت <تصفيق> <تصفيق> لون س وامالهم نشد د زید پارا بی پدې باندې من علم س علم یکنیه ته وونه د تیوان کیدې کیدکه الا ظن مگر د بے بنیاد خیال او وان ظن بے بنیاد خیال او ګمان لا یغنی نشد پکوله من الحق د حق د توحید نو شی ان ذره برابر فارظم من من دا چانا ځاله دلته د ان ذکر نه د ولم یوریت او د راتل نه کلیل الحیات د دنیا مگر د ژوند دنیا وی ذالک د کچ د مبلغ هم دا منتها و انتها د دی دا من لالم دایلم نا ان ربک العالم او یک نن رپست چې ډیر خپو دے بمنفاعه باندې ظله چ ګمرا شوه د ان سبيلي د دنده الله نه او هو علمو در خپو ادي بمنفاعه باندې ابتدا چ پیدایته وللله یو خاص الله د پاره نبل چا د پاره ما جمله زوندي په سماوات چ دي اسمانونو کې و ما جمله زوندي په لارده چ دي زمکو کې لزی الذيین الله پرم نهتیجه بدا شي آ کې بد بداشي چې بدلهور کې الله تعالی کسانو تا ساو چېنا کار رامالي کړي ب معاملو د عمل د دوی یا هغه چې آمالی کڑی دی ویجزی اللذین او بدلب ورکیا کسانتا سنوچ خیست آمالی کڑی آمالی خیست کڑی دی په پا حیست سرا یا بلحسنا په جنت سرا اللذین اگسان یجتنی بونا کبائر الاسم چیزان بچکی کبائر الاسم دلوید و گناو نانس والفوعش دعنا کارګناونه الا لمم کرنا سایر ان ربک یکن رستا چې دی واسه المغفرہ واسه المغفرت پر غب خنه وال دی هو عالم او ډیر خپو دی په ډیر خپو یو بكم پتا سو باغ وخت انشاکم چې پیدا کړی تاسو من الار دزم کنا اصلا به خلکه ایان تو ما پهوهخت کې چې ای تا سووا جن نهتون ما شماو واړه بچی پې بتونې او معې کوم په د میدو ستاسوکې فلا دو ځکو په ستاسو پاکېمه بیا ویان په ځکم د ځانوو خپلو ځکار اسباب چا پیدا کړي الله تله توفیک د عملو چادر کړی الله عملو والله لونه چادر کړي تهپې ځان سرله پاک پاکې ده د الله توفیک دی فلا تزکو الفلفلا تزکو فاستاس پاکیما بیان ہے انفسکم نفسن خپلوا علماء دکاله تعالی ډیر پوهیدې به من پاچا باندې تکاجه اذان بچکی پریزګاری کیدو ګور نه ځان بچکی الحمدللہ رب العالمین مناقین و صلی الله وسلم علی الله اللهم ينياخ الله <سؤال> الله <سؤال>